Drömmar om Finsbång, kapitel 3 Hjälten från Örebro 17 maj 2022 Finsbångs golfklubb Det är tidigt, för tidigt för att kunna kallas morgon Gräset är blött från nattens dag och en lågt hängande dimma vandrar sakta fläckvis över gräsfälten i golfklubben Det platta landskapet är kusligt och andas spänning vid det tolfte hårets green finns en bunker. Där är han. Den framtida hjälten. För tillfället en aning osäker på hans vapenvana och stridsduglighet Men viljan finns där. Men det är inte det enda. Inom ett par dagar kommer hela Finnsprång att känna till hans insatser. Den framtida hjälten gör han gren från Örebro lyssnar på det tysta småpratet hans kamrater håller i den uppgrävda sandboken. Ämnena handlar om vart man ska sikta motståndaren, vem som kommer att fälla flest regidtrogna soldater och den där ariska kassörskan på Olssons café inne vid Finnsbångs torg. Soldaten Olle nämner att han har varit anarkofascist sedan sommaren 2017. Allt började med den där boken, säger han. Sen på hösten så blev morsans hund påkörd av en kamelryttare. Då bröt jag samhällskontraktet och intensifierade min träning både på det intellektuella och fysiska planet. Jägarexamen var inte heller fel att ta. Då lärde man sig det här med vapen, säger Olle med en utreglad dialekt. Ville Karlsten... En arisk kämpe, ursprungligen från södra Stockholm, svarar med en ifrågasättande ton. då? En hund. Blev du aktiv med att försvara ditt folk för att en hund dog? Det är ju som att ens tv går sönder och då välja att ta buggkurser för att lindra begäret. Bättre sent än aldrig, svarar Olle. Göran Hultgren, Finnsbångs framtida hjälte, är filosofiskt lagd troende på och platta jorden, teoretiker. Trots den spända tillvaron i bunken så tar han nu fram anteckningsboken och ger sig iväg in i den filosofiska världen och tankarna går till en kommande julen som ska fira sig i Örebro med familjen. Dan långsmala närkeboen tar fram sin kyssespänna och börjar författa en mindre dikt i anteckningsboken som är lika brun som hans åsikter från 30-talet. Midvinternattens kamp är hård. Arena mistra och glimma. Babben vandrar sin julliga barn, helsegerst och klottrat på trottoar. Snön ligger vit på taken. Endast babben är vaken. Står där mot pizzerians dörr på käraste julaftonskväll tittar som så många gånger förr efter vita kvinnor utanför hans dörr. Dock inga ses är kväll då dessa fyra jul denna helg. Titta mot Finnsbångsallé, se folkföräldrarna hänga och dingla i led. Drömmer sig bort till sommarkväll, då Finnsbång är rent utan här. Tänker på kamp och strid, i nostalgisk inför rymdeperets tid. Skepp fyllda med vita barn, ljushåriga, skall häcka snart. Tänker som en familjefar, snart skall en dagen komma till mig, då jag blir far. Ljushårigt barn med lockar springa, ut på och skator och klubba folkförädare i timmar. Mamma ropar genom fönstret till barn. Nu får du komma och äta, mitt ariska barn. Pojke är glömma sin mammas stämma. I Finnspångsröttegång han är hamna med denna. Far är på jobbet och kämpa. Då familj där hemma i vidt vänta. Familjens försvarare är inte glömma. Att folket måste existera. Men kamp att vänta. Kamp lyser vit över land och stad. I Finnspång starta med ett himla brak. Nu svensken tröttnat. ...på liberalism, istället nu föra kamp utan kompromiss. För folketbyte finns dock straff och det är inte något glatt. Mot askamar och klakej känner seger i rättegång då dannar vi en symalisk grej. Plötsligt hörs något i närheten av gruppen. Småpratet mellan killarna avbryts, ljud från fotsteg som närmar sig. Den lågt hängande dimman maskerar omgivningen framför de unga killarna som nyfiket och spänt kikar efter vad det är. Plötsligt ser de en gestalt komma in ifrån sidan. Snabbt kan det avgöra vad det är som kommer in från flanken. Det är Christian Dulin, koordinator i nätverket Lego Gloria. Med snabba steg kliver han ner i skyttegraven bredvid killarna och flåsen säger Varför svarar ingen av er på radion? Tror ni att jorden är platt eller är ni undermänniskor? Folkutbytarna närmar sig. Killarna blir förvånade och med en spänd ton säger ni Wille. Vadå? Är de nära? Kommer de hit då? Sluta vara förvånad. Har du inte på radion, du är ju radioman, säger sambandskoordinator Ulin. Ville känner sig ifrågasatt och hade helt glömt av radion. Snabbt tar han upp radion ur kampväskan och slår på så att ljudet skickas till hans hörskåpor. En svensk med sömländskt dialekt säger på radiokanalen: "3 stridsvården 90 rullar in över hål nummer åtta på golfbanan och har Lego Gloria's frivillig bataljon koll på de inkommande folkförädnas förflyttningar. Kom! Jag vill se dem. Kom! svarar Ville Karlsten utan att se de inkommande fordonen. Christian Lulin stöter med sin armborg till Ville Santviska- du kan ju inte säga att du ser dem om du inte gör det. Göran har nu packat ner sitt anteckningsblock och greppar nu tag om sin bysse. Det är så han kallar sitt vapen. Samtidigt som killarna i frivilliga bataljonen är färdiga för strid märker att Robin Rosgren från Mälardalen är borta. Denna Robin hade som uppgift i bataljonen att vill handanhålla det pansarbrytande vapnet. Göran säger nu till Kristian Dulin som befinner sig i ovandelen uta bunken. Jag tar på mig hans roll. Jag lovar att göra ett bra jobb, här, sabbans koordinator. Dulin svarar. Bra, du har alltid förstått allvar att försvara vårt folks existens och du gör det nu med. Även fast det sker med livet som insats. Du är en sann soldat. Göran Hultgren plockar upp den tunga granatväskan där fem granater av sorten Ragnarök förvaras samt 22 kilo tunga pansarvapnet och slänger denna över axeln samt säger till de ihopkrupna kamraterna i bunkern vi börjar kampen Och en Bergdal av Västergöte som är av Ades skadlig börd befinner sig också i bunkern svarar Vi tror på dig, hel seger! Göran Hultgren hör dånet av regimtogna styrken och 90 länge längre bort på fältet Han reser sig upp ur bunkern och med seger i blicken börjar han hukande springa mot folkföräldrarna ut i fältet. Han känner att den tunga utrustningen tyngar ner honom i det fuktiga gräset samtidigt som han lägger största möjliga fokus på att inte halka under förflyttningen. Han når fram till den sandfylla bunkern vid hålen och sjön och i denna tar utskick i sydöstlig riktning. Ljudet från det gnisslande larvbanden kommer allt närmare in från innan som gömmer folkutbytarnas tupper. I samma stund som den långa filosofen kikar ut genom kikaren så hör vår framtida hjälp att flertalet steg kommer upp bakom honom.